Jason! Jason. Jason. Jason. You were almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Bom <hums> takalaka. Come Välkommen folkens till episode 48. Må faktiskt komma till av Supertech. Jag heter fortsatt Wee. Jag heter fortsatt Johan Och jag heter fortsatt Magnus. Ja, med sitter ju i kvart på kvar kan jag säga, si. jag i Bergen, Jukka, du Sanders och eh okay. uh, Bogedell och Magnus, du sitter väl på uppbyggnadsstaden. Ja, jag sitter i live från Ullandshaus så kan ju säga si ja. det själv då. <laughs> ja. Men jeg tror vi skal få en bra episode i kveld også Vi skal snakke litt om hva man har spilt siden sist Og hva som vi gleder oss til å spille Og pluss kanskje vi sniger inn en filmanmeldelse på slutten der Men til å starte med Magnus, kanskje du vil fortelle hva du har spilt på siden sist? Ja, det har jo... Jeg måtte jo begynne å tenke litt, liksom, hva tid var sist vi hadde i episode, men uh, Det jeg har spilt mye av, det er FIFA 21 uh, Der det den en modus som heter Altem Team, der du lager ditt drømmelag uh, Det har jeg spilt, det... Uh, så har du liksom en liga da, et divisjonssystem fra 1 til 10 Så heter Weekend League O ja, det har jeg jo varit med hver helg, frem til sist helg, tror jeg var, jeg bestemte meg for at, ok, nå, nå skal jeg begynne skole igjen ja, og sånn, så nå må jeg kule den. For det er ganske tidkrevende, måtte, da skal du spille 30 kamper hver helg, så det er ganske tidkrevende. Uh, men, uh, gøy. Uh, ja, så har jeg også klart å få spørt litt i sommer, og fått spørt litt Assassin's Creed Valhalla. Mm. Og jeg har koset meg kjempemye med det. Og jeg tänkte at, åh, nå har jeg kommet kjempelagt, så sjekker jeg, jeg progressionen og så bare, åja, fem prosent. Så der har jeg plundret og utforsket, og ja... Men det är ju sån sån kan man säga sån det er ska en, en landsby du kan plundra det er alltid et flagg du kan ta det er alltid et torn du kan klättra. Så det jag vet inte hur många timmar det är beräknat. Ja, men sen gjorde jag om det eh tidigare. Lur på om det var dö eller eller Jukka som sa att det där är en vanlig spelmodusen i Assassin's Creed, det vel heller er 70 timer enn noe sånt. Mm. Mm. då tar du ikke med allt av sånn eh, ekstra oppdrag og bara utforsking og sånne ting. Mm. Uh, ja, så... Men jeg... Jeg det har fått har, har å spørre litt det, og jeg vil gjerne spørre litt mer, men der også er det ofte sånn at det, du er på vei til et oppdrag i, i langskipet ditt. Så det er det du som så liksom bestemmer ja, hvor du skal hen, og så plutselig så ser du eh, en annen by du kan plundre. Og så bare, ja, vi stikker innom der. Ja, så går den og, ja. Bruker tid på det? Så plundrer du og, ja, så. <laughs> <laughs> og så får du får ressurser og sånne ting. Så, ja. Og så kommer vi på ett annet spill. Det var jo det vi gudrekt spillet, ja. Jag vet inte om jag har talat det ärck med eh uh, It Takes Two. Mm. eller om jag ska spoil, ja spoilera det. Eh, nej. Ja, jag bara det. Ja, ska jag fortälla kanske kan kan kan ut på? Uh, ja, eller jeg tror folk vet hva det handler om Men uh, kanske mer hva, hva du sitter igen. med Det er nok et spel som Jeg hadde nok ikke spilt Hvis ikke du hadde uh, Altså, for det, det var jo ett spel som fikk kjempegod terningkast Og uh, kjempebra skår av uh, sånn anmelder og sånn Og det er jo mange spill som gjør det men eh uh, tror jag kanske inte jag hade det själv. Visst är det hade uh, meg eller spelat tillsammans med vi. Mm. Men uh, det kanske inte de, typiskt Magnus Bell. Nej. Men jag fick ju en del associationer när jag spelade det. Jag jag eh bror, men spelat ett uh, spel på PC sätta Toy Story 2. Eh jag tror det var Toy Story 2 det spelet hette. Och och mm. det det minnar om Toy Story 2 när liksom, du kommer till liksom setupen att du är du leker, du är ner på backen, du är et husk, hus, du utforskar går i din hagen, du uh, klättrar i träd, du ja, det jag liksom fick liksom flashbacks. Mm. God, gode flashbacks. <laughs> ja, det var. Ja. Så jag tyckte det var väldigt gött det spela Og det var väldigt varierade uppgifter. Eh, det var liksom inte det samma hela tiden. Mm. Och Ja, det Jag skönner att jag anbefalde spela faktiskt vidare en kompis som jag eh inte det var han Sturteberg. Eh om jag visste med spel som han och dama hans kunne jeg, og han skulle spelas av. Då sa jag og, ett text till och han de ogg likte det väldigt gott av på Twitter så det ja du har ikke spilt deler av spillet igjen med andre venner eller familiemedlemmer? Nei, det har jeg ikke. Hmm. Uh, nei. Men uh, skal, skal jeg si at vi ikke klarte å komme gjennom spillet? Eller? Ja, det, det klarte med jo. Uh, uh, det var jo... Uh, jeg vet ikke hvor lange timer det tok, men det var, det var en... Jeg, jeg følte det var veldig i tilfredsstillende slutt da. Ja, jeg følte det var... Jeg følte hele tiden vi spilte, for meg i dag spilte jo sånn to-tre timer kanskje en kveld her og der. Og det føltes mm -hmm. alltid hele tiden ut at man var så langt vekke fra slutten. Vi var vi mm -hmm. faktisk var på slutten. Og da var det bare sånn, oi, det var veldig, ja, det var en veldig tilfredsstedende slutt, og, ja. <laughs> det var jo, hva kan du si, det, uh, hele, altså hele spelet går ut på de to personene som blir forandlet om til disse små figurene, legetøysfigurerne, dokkene, og så prøver du liksom, du skal bli stor igjen. Men hver gang de nærmer seg kommer det alltid en ny hindring Så mm. føl det føles av og til sånn Åja, vi er med på slutten nå ja, Er vi nærmere oss klimaksen nå Men det var flere ganger Der de liksom, å shit, der møtte de en ny hindring Der var det en ny vegg Og så måtte vi ta en omvei og, uh, Så Men jeg, når, når mer og deg Nærmere oss slutten så følte jeg at uh, Tematisk Så passet det veldig At slutten kom for da hadde ting løst seg, mm. kan du si. Konflikten i historien hadde ja. kommet til punkt der det var naturlig å avslutte. Mm. Og derfor var slutten så tilfredsstillende for meg, og jeg. det føltes ja, som en slutt som både meg og deg har fått För det var det var det var ögonblick eller då på mode sekvenser i spelet där med slide det ting var vanskelig Ja, som, som sagt eh eh uppgåvor, var alltså de olika omgångarna i spelet var väldigt varierade. Det var Mhm. Ja, då provar jag att komma på Norge. Eh, ja, det var i alla fall det var, var själv spelet gick ju ut på att man det måste Mm. Så att förutsatt väl vis är jag en, vad hette det? Hadde en hammare. Och hade du en drill mm. eller omvänt eller lat. Uh, mm. liksom, liksom, mm. Eh, speak speaker hammare. Speakare hammare. För att så måste ni liksom samarbeta och du hade inte klart att kommit vidare uten min hjelp og vice versa. Mm. Det var ju, men hade ju komplementära egenskaper. Mm. <laughs> Och där har ju förkette dessa lagt spelat. Eh. Ja, det är ju han Dante Josef Fars. han var har lagt cops um, og... Jalla i alla. Ehm. He's likes de var ju väldigt flinke med att lage varierat uh, kan si, Egenskaper, som sier Magnus Som komplementerer hverandre er, mm. Ingen av oss klarer det alene Men vi må samarbeide Og hele spillet er jo byggt opp rundt samarbeid Og det, det som er litt morsomt i spillet Er jo at det, det er to personer som egentlig Ikke vil samarbeide mm. uh, Men det blir jo Jeg liker at vi må samarbeide For å komme videre i spillet Så må mm. de også samarbeide For å komme videre I, i livet da Jag säger det är så symboliskt det är så bra. Eh, jag kände jag kände det lite traffande i bra på mode tematiskt och sån känslomässigt för du du kan ju säga si, att de försöker manipulera känslorna våra till att vi ska liksom føle empati eller sympati med dessa små figurerna men de klarade det. Mm. både alltså du merker, Magnus, at av og til så gjorde vi ting som... Ikke, vi var ikke helt enige med disse figurene. For eksempel den elefanten. Og, nei. nei, elefanten! Nei, nei. nei! Og jeg tror det er et poeng at, med, at det ingen i spillet her som er liksom engler eller dæmoner, det er alltid grå nyanser, og det ingen som er helt rett eller helt feil. Mm. Uh, og det är av till så gör med ting som disse figurerna som är helt eniga med förstå hur de gör det men jag ligger väl spelar lätt men det är ju den arken de tar för att komma till det punkte där med föele at de har tagt eh uh, att de har vuxit lite på detta kanske eh uh, hm att det där alltså kommer till Weiss enne så er det en god slut då det er ikke en, en, sånn, per, så det er ikke sånn en perfekt slutt, heldigvis, uh, i den forstand at alt løser seg, alt er perfekt og allt er bra, men det er håp, og det er kanskje nok. Ja, sånn som du sa til å med, at dette er to personer som ikke vil samarbeide, de blir tvunget til mm. å samarbeide, men utifra hvordan historien og spillet utvikler seg, så blir det jo, Alltså, de hatar ju skitkvandr lenger på slutet. Nej. Nej, nej. De har liksom de har liksom ah, okej okay, med ja, men vi kan visst samarbeta där, läger väl. Ja. Ja. Eh, du har ju och så vitt testar det. Ja, man har spelat ett par timmar kanske. Mhm. Jag tror kanske jag har spelat mer med sönerna din. <laughs> det er veldig bra når du er på vennliste med hjerte Du kan være en sånn uh, Digital onkel som uh, Har det gøy i andra enden av etteren mm. jeg, jeg tror han likte å spille veldig godt Ja, han liker alltid å spille med deg mm. <laughs> Så bra uh, Men det var et kult spil og, og når du, Magnus, sa Toy Story Så tänkte jeg, det här var jo Toy Story Sånn nå har sett filmen, ikke spilt spiller, men det var litt sånn Toy Story-aktig hele greiene. Mm. Hvis dere har sett filmen Toy Story 2, så handler det jo om at, uh, at han, Woody, blir uh, det et uheldhavne i et sånn uh, garagesalg. Uh, og så må disse andre lekene redde han da, for han har fyren som kjøpte ja, han eller tog han. Og det er jo mm. basically det samme det spillet da om Toy Story 2 går ut på da. Så, så da er det jo liksom, ja, så storyleien er jo litt lignende nå, men jeg, ja, jeg, jeg, jeg synes liksom, eh, ja, liksom, lokasjonene og liksom, eh, ja, hva du skal gjøre og sånn, synes jeg minner om det. Og så vil jeg også legge til at han der, han er, han der fyren som alltid kommer, når jeg tror at vi er ferdige. Men kommer med nye... Han der Bogo? Ja, den der Bogo. Han, ja, han minner jo litt <laughs> ja. om en av disse karakterene i Kjønnerten uh, utgjør det. Dette her med... Og hvem det er? Den her <derne>, med... <laughs> hva er det, Lysestaken? Eller hva det, liksom så... Ok. <laughs> ja. ja. Ja, jeg vet ikke helt hva aksent han prøvde på henne, henne Bogo. Jeg synes det hørtes litt sånn meksikansk jo nesten. Uh, eh. Är det sån mexikanskaktig? Ja, ja. det var lite sånt. I I tänkte på franska, men det sitter uppe i tycker han ska det ska spanska alltså. Sånn, mm. Enla rant upolitisk korrekt uh, accent hade han. <laughs> ja, det, det, vi lever i en tid der folk er veldig forsiktige med hvem de imiterer og uh, imitasjoner og sånn Men jeg følte ikke han, jeg følte ikke det var en sånn veldig Jeg følte ikke de gjorde nærk av noen Nej de gjorde ikke Men, det Men det er ikke godt å si nei. hvem som føler seg støttet likevel Nei, nei, det er ikke det uh, Andre spill, Magnus, på lista du Eh, uh, just det, vilken typ av spel tar så är det många spel som jag inte har spelat. Nej, eh uh, ehm uh, Eh, uh, jag mycket dig hade ju eh mycket har en sånn greie, ja, der vi sån grejer där med spelar co-op spel samen. Mhm. Och uh, inte med kommer igenom i text så fant du et nytt co-op som med ja. eh, har bynt på eh, eh, og, Hva var det det heter? Hva det? Operation Tango det heter? Operation Tango Ja eh, Og det er jo et sånn eh, Ja, det er kooppspill Og så er det jo det at eh, den ene Karakteren er sånn håll eh, på å si Hacker og liksom Sender oppdrag Mens den andre er liksom Agenten eller sånn som er Liksom, i fielden. Mm. Da følte jeg at vi gjentok litt sånn rollene våre fra... Det der... Det der... Det, uh, we were here. Ja, det er slott spillet, ja. ja. Slott spillet. Det er også et korspill. Der uh, du var... Ja, hjernen... Uh, liksom, M i James Bond, og var James Bond... <laughs> du musklene Magnus så jeg gärna. Ja, det är det är sånn. det blir. Ja, lätt så. ja, man har välkomt till Jag vet inte hur många uppträdande är i detta spelet där med engluppen, har det kommit ett uppträdande 3 en och sånt, eller 4. Mm. ja, det har också varit väldigt utfarande sån har ju varit perioder där med ikke ha på hva vi skal gjøre, og må liksom bare prøve oss frem. Mm. Uh. Ja, noen av oppgående har vært litt sånn nesten sånn, litt sånn abstrakt. Problemet er at det, vi ser jo helt forskjellige ting. Jeg som er hackeren, jeg ser på en måte en dataskjerm sånn, jeg føler meg litt som i Matrix, liksom, for mm. jeg må Åpne dører, hecke meg inn på systemet, mm. eh, løse rebusser nesten, mens du er i feltet og har lasere så kommer mot deg, og folk skal skyde deg, og folk skal deg, liksom. Så jeg blir jo lett stresset av dette. <laughs> eller at tog skal krasje. Eller at meg og Magnus måtte stoppe et løpsk tog. Og klokker går Og det er gass som siver inn Og så har man liksom så så mange brydere Som vi må slå av da Og det, det var jo et generøst Save-system Ja, det, det var men, det ja, men, men noen av oppgavene Er litt sånn det, det er nesten sånn Logiske gårder Men mye av det handler om kommunikation At jeg ser På en måte et ark foran meg Og så må jeg formidler informationen til Magnus på riktig vis, sånn at han kan slå på den, av eller på den riktige bryderen. Hva var dette for uh, noe, sier dere? Operation Tango. Hå. Huh. Dette ser veldig gult ut. Mm. Ja. Uh, uh, men du, du må være god til å kommunisere. Uh, og det er ikke alltid så lett når en det något som kan vara tröttande eller sånt eller uh, det du, uh, du må vara på våglängder rätt så lätt. Eh. Uh, ja. Och det er ju det, det är både schysst och utmanande samtidigt då. Og så är det ju väldigt eh uh, uh, väldigt uh, väldigt belönande då när du faktiskt när du äntligen klarar någonting då. Mm. Uh, ja. jag tänker tenk, ja. på allis så han i det i de man snackade om liksom sån på sånt det när jag skryter av, uh, i texten At det är väldigt varierat uppgåvor det är vad du hade ju så långt försvaret varit i operation tango och mm. det har liksom bara inte bara det samma att du måste skruva av och på en bryter, og då och då det har liksom varit um, det var någon sån radio grej Skru det, da du styrte en sånn prikk opp og ned, eller hva det var. <laughs> ja, noen av de oppgavene der du styrer høyre-venstre, jeg styrer opp og ned. Ja, for eksempel. De, de er vanskelige. Uh, kan du se for deg sånn, Joachim, uh, sånn labyrinth-greier som du hadde når du var liten. Det er kula som du skal følge til... Det ja, er så en sånn kulespill, ja. Ja, kulespill. Og så er det en person som styrer opp høyre og venstre, og det er en annen person som styrer opp og ned. Mm. Kan du tenke deg hvor utfordrende det er at vi skal liksom løse en sånn? En, og så er det, uh, det lasere i brettet som beveger seg. Ja. Og så blir det bare vanskelig og vanskelig og vanskelig. Og jeg, altså jeg trodde ikke vi skulle klare det, i hvert fall ikke på den siste. Det var så sykt vanskelig. Ja. Wow. ja For, for det, det, går ikke, det går ikke an å si høyre-venstre Eller på en måte Vi må stole på at Du, Magnus, styrer han Riktig høyre-venstre Mens han må stole på at jeg styrer han riktig ja, og opp og, og så, ned da. Og så skal vi få han ned i, i, I et hål Åh, oh, det er litt stress ut ja. ja, jeg blir stresset, man Jeg blir stresset av å bare Det høres i egen ut som uh, Noen av de verre brettene i uh, Overcooked ja, kanske det ja. Det blir, kan bli kruller, det kan det. Mm. Nej, vad det var det ditt Magnus? Ja, jag tror det var mine bitar, jag kommer ju på något annat akkurat nu. Mm. Jokeim, okay, du har sikkert en uh, skikkelig uh, smørbrødliste av spil. Det har jeg, tror jeg kan holde pusten, tror jeg til og med. <laughs> uh, jeg måtte jo sjekke nå, fordi uh, jeg var jo mega gira på, på Mass Effect. Mm -hmm. uh, og koste meg godt stykke ut i einen, etter at Wii og Shell hadde gira meg opp. Mm -hmm. uh, men så, vet jeg, det ble i sommer og fint verre og gjorde litt andre ting. Som man bør gjøre i sommer, ja, så det er bra. Ja, men da ramler jeg ut av det her, det er litt dumt mitt inn i et sånt stort spill. Mm. Nå har jeg glemt på noe det, Cam Geth og Det og... en andra andre folk også er. Mm. Så det gjør at jeg syter jo litt med å komme i gang igjen da, Men jeg koste meg jo med Mass Effect 1. Fram mm. till 3. juni. Så For da startet ferien. Ja, Nej, men det gjorde andre ting. Så det er på tide å ta det opp igjen. Nesten, Egentlig, ja, men det er støtt, jeg. Egentlig, Men det var veldig kos, så jeg skal snart dykke ned igjen i Mass Effect-universet. Mm. Mulig med å ta en liten sånn intro på YouTube, for å huske hvem alle fraksjonene og sånt var. Eller begynne, begynne helt på nytt igjen. Ja, det gidder jeg ikke. Men det er vel litt sånn så når du spiller Assassin's Creed også, at det er gjelder liksom å holde av koken over tid. Mm. Ikke ramle av lesset. Ja. Um, ja, så jeg skal bare sette meg inn i det og kose meg med det. Uh, ellers har jeg jo spilt en del Animal Crossing i sommer. Ja! På Switchen har jeg jo med meg rundt uh, på ferie og, og sånt. Mm. Det, og det har jo vært ganske gøy, for det er en sånn... Um, Halvtime til dagen eh, lup av omål, som du bare igjen tar om igjen og om igjen. Eh, veldig vandrende. Så det har jeg vel spilt med halvtime dagen fram til ferien var slutt i hvert fall. Eh, har det vært sånn at du måtte sjekke inn et eksakt tidspunkt for å rekke børsen liksom? Eller ja, ja. kunne du spille når som helst? Nei, først du spilte i liten som helst, men så har jeg oppdaget ulike ting som skjer kun på visse dager og visse tider. Mm. Så børsene, ja. Hver søndag mellom 6 om morgenen og 12 om formiddagen, så kommer det en gammel dame og selger turnips. Er det neper eller et eller annet på norsk? Jeg tror det er neper. Jeg tror det er neper. Um, så da må du kjøpe det altså, Jeg har spart masse penger Og, og puttet alt in i turnips Og hver dag gjennom uken da, uh, Se det en sånn lokal uh, kiosk uh, Som ger deg ulik pris hver dag For disse turnipsene Men du må selge dem senest på lørdag For hvis ikke så rotner de. Altså på søndag igjen Så kan du kjøpe på ny Og det er veldig kult Når du endelig har fått en pris som er litt høyere enn det du selv ga per turnip mm. Og så lurer du på Skal jeg slå til nå Eller kommer det en enda høyere pris i morgen mm. Og da har han slått ut begge veier for mig. Både at jeg måtte selge med tarp For å unngå at de rotna Og at jeg fikk litt fortjenneste det høres litt ut som uh, aksjespekulasjon det her, altså, gjør det ikke? Jo, de mener jo litt om bensinprisen i labbra uga, egentlig. Kan jeg, jeg spørre en ting, Joakim? Ja. Men er priserne de samme? Altså, er prisen den samme hver mandag? Eller er det sånn at du, du vet ikke kan prisen... Det er helt tilfeldig hva prisen blir i, hver dag, liksom? Jeg er usikker, for, uh, men i to uker så drev jeg og noterte det opp på et skjema for um, å lage spretprisen da, så jeg tenkte jeg skal det slå systemet. Det kalles ikke det indikasjon. Ja. Ja. Men uke to var veldig annerledes ein, mm. så kanskje jeg skulle ha med litt lenger for å se noen mønster i her. Du får, du får lage et Excel-ark. Men har du noe med andre spiller å gjøre? Jeg aner om det er en algoritme bak dette eller hva det er. Mm. Og så altså er det... Nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke kjede folk med Animal Crossing, men jeg er alltid lurt på uh, hva jeg gjør. Hvorfor er dette gøy? Mm. Det ser ut, sinnssykt dølle ut. Hvis du ser noen på YouTube, så spiller jeg det. Mm. Eller live, men det bare, bare funker når du sitter selv der med kontrollen i hånden og grave etter fossiler og, og håper at du finner inn dine sør-beat du ikke hadde fra før. Mm. Så det var, det var skikkelig kos, altså. Det er uh, kjempegøy å spille noe som ikke er stress ja. ja Det er jo mange som har oppdaget dette spillet I, i pandemien Når folk har vært liksom, hjemme Og hatt hjemmekontor Og litt sånn stengt opp for seg selv uh, Så har dette vært et uh, Kosespill rett og slett Ja, stemmer. Men det begynner jeg å forstå nå altså, at det, det er skikkelig kos mm. Og så er det litt sånn Uh, ja, du, du vil gjerne fyrer det opp hver dag, men etter en halvtime så er du fornøyd. Mm. Fordi det er begrenset med resurser og de genererer seg ikke på ny før om et døgn allikevel. Eller et halvt døgn, jeg vet ikke helt. Mm. Men, men ting tar slutt hele veien, og så begynner det på an igjen neste dag. Men er det en, en slut på dette? Jeg vet ikke, du kan jo sikkert nedbetale gjeldene til den brygta beruk vaskebjørn, Tom Nook. For han, han selger meg et hus, og så skylder jeg han masse penger. Og ikke før har jeg betalt de pengene, så spør han om jeg ikke vil ha et rum til i huset mitt. Ja, det, det var fint. Til. Han skal ikke ha enda mer penger. Er det god til å selge, altså, han der nok. Ja, det er en suspekte vaskebjørn, altså. Det, Nintendo forfekter jo familieverdier Men han der er ikke mye familievennlig Han lærer barn Å selge kjeler siden i banken altså. hmm. Så Du må liksom jobbe Av denne uh, gjelder da uh, Altså det er realistisk At du skal kunne nedbetale alt dette Ja da Man springer jo ikke etter deg hvis ikke du gjør det Ja ja ja Ehm uh, det er det aspektet da, å fiske, plukke frukter og, og fange insekter for å for eksempel selge det til, til han. Og sitter ikke her, så kommer det litt sånn ulike landsbyboere inn eh, til øya. Ja, Som, det, det er litt sånn avhengig av hvordan øya de ser ut, sant? Åja, det vet jeg ikke hvorfor de dukker opp der de dukker opp, men plutselig så kommer det noe nye. Ja, jeg, jeg synes du har lest at uh, visse personer er til trukket av visse ting, sier du har mange banantrær, så kommer det en eller annen på besøk. Åh, uh, kult! Bare, bare som et eksempel, jeg tror det sånn det funker. Ja, stilikt. Ja, jeg vil jo ikke google dette, jeg vil det ska være overraskelser. Uh, ja, for du er ikke en facker, uh, Jokka. Nei, jeg facker ikke. <laughs> um, så, så det er kult, det bare liksom, det føles jo organisk, da. Mm. Det er noen sånne... Um, Gjentakende veldig kjedelige snakkebobler Så går det i for sent tempo eh, Men inni mellom Så småhummer jeg litt av det de har å by på altså. mm. Så en god blanding Jeg vil ikke si den Dialogen kanskje har en god bok Men eh, Det er noen one-offs som er morsomme inni mellom mm. eh, Det var Animal Crossing Utenom det så har jeg jo spilt Bitt Eh Streets of Rage 4 Ja, hos meg Hos deg mm -hmm. Og det var jo skikkelig Sånn barndomsminner Å gå fra venstre til høyre Og banke opp punkere med Rosa Harnekam <laughs> Ja Veldig gøy ja. Um, Og det er noen jeg, jeg sjanger det som Det kanskje er hundre ulike spiller i den sjangeren Nej. Men, men den tjänge som har lagt brack väldigt länge, så det är gött att se at det nu är ett par alternativer i alla fall. Ja, sorry, det ska det senare. Si Nej, eh jag ska bara säga si att jag har ju det på um, på min PlayStation eh uh, det som är så bra med PlayStation är att kan ju dela uh, en sån en uh, samarbetsmodus med andre. så då andre folk trenger ikke ha å spille for å kunne spille med meg. Hvis vi bare bruker denne shareplay. Men kan du dele med både meg og Magnus på likt, for eksempel? Nei, dessverre. Det er kun en an spiller. Men jeg tror det går an at hvis Magnus hadde så det i sofaen men, så kunde med spille sammen og koble deg på. Men ikke to koblinger til forskjellige andre maskiner. Nej. Men vi hadde fått det er til å fungere. For meg De er det ikke regler, Vel, det er jo annet shareplay, og i fall en gang. Det fikk du ikke helt til å fungere. Nei, det, det er avhengig av god linje i begge ender, og akkurat nå så har ikke en særlig god linje. Jeg jobber med saken, for å si det sånn. Ja. Men, men i prinsippet så skal det jo fungere. Ja, i prinsippet. Så i prinsippet. Prinsippet, prinsippet er bra. Men det kom jo nylikt en, en neder, nederl nederlastbare innhold til Streets of Rage, mm. som jeg gjerne vil testa ut med, med dere da, hvis dere... Men som sagt, det, det er jo avhengig av min linje, og ja, jeg må få den oppe og, og nikke, rett og slett. Mm. Mm. Uh, ja, Streets of Rage, det har jeg spilt med i sommer, Jokka. Det fikk vi mm. så vidt, testa i sommer. Uh, andre spel du har spilt? Uh, nei. Beklager, dette er jo ikke rett fôret, men jeg har begynt å trille terninger og fortelle eventyr med penne og papir, sakte sikkert. Ja. Ja, så det er annen hver syndag, så brager du løs med D&D. Er du fortelleren, eller bare spiller den da? Nei, når jeg bare spiller foreløpig. Bare spiller. Mm. Det er kult, men mye jobb og forbered, så da er jeg glad for at stafettpinnen, så altså er jeg bare er med på morova som en spiller. Ja, ha det gøy. Ja, ja men det det det handler om, å ha det gøy og leve seg inn i rollen, rett og slett. Jeg vet ikke hva type karakterer du laget denne gangen. Mm, Nå har jeg laget, jeg har vært en lignende før, jeg har en, en munk, en sånn kung fu-munk. Mhm. Men han kommer fra et tempel som tjener skumle hensikter og egentlig ikke noen snill fyr, da. Han er litt sånn skruppeløs. <laughs> så bra. Litt sånn uh, renegade. Han er en liten sånn ond uh, ninja renegade-type. Ja. Men han er glad i å gi folk juling, da. Ja, ja, men det og så er det det viktigste. Ja. Så tog... tok... Uh, Virtuelt da, nesten Og Johnny Cage-style gikk ned i spagat Og slo noen i tissen <laughs> Du måtte trelle av det, sant? Ja, så jeg bommet Jeg traff bare kjortelen som hengde ned forbi Så det var litt <laughs> Det var en episk avslutning Men det, ja. det ble det ikke Husker du hva du fikk på tæringen? Neida, nei, jeg husker ikke jeg, bare, jeg, så, jeg så for meg at han skulle være dritkul Og så bommet han Ja men det, det, jeg vil antage at det var ikke en del av det ordinære movesetet hans. Nej movesetet hette attack. Ja, ja, så du Men, improviserte litt. Ja, mm. Så bom han ettersett. Det var jo antiklimatisk. Ja, han traff kjortelen, det var liksom ingenting der. <laughs> det kan jo være han hadde veldig små baller da. Jeg tippet at det var onde ørken beduinen som jeg slåss mot hadde virkelig små baller. Ja. Så det var ikke din feil? Nei. Men uh, nok om jeg vil. Hva, hva har du spilt? <laughs> uh, nei, nå skal jeg fortelle. De, siden sist så har jeg jo prøvd uh, litt forskjellig. Jeg liker jo å prøve demoer når de kommer ut i litt sånn smakebit på det som kommer. Uh, så når Resident Evil 8-demoen kom ut, det var jo rätt før selve lanseringen så hadde de sånn en rar prøvelansering der du først kunne spille en halvtime av en landsby, og uken på så hadde du en halvtime inn i slottet. Jeg synes jo begge deler var spennende, men jeg, jeg kjenner jo også at det ikke er helt min type spill å sitte der og føle frykt. Mm. <laughs> Selv om folk i har sagt at spillet er mer action enn fryktbasert også så men allikevel, det, det det er ikke noe jeg oppsøker nødvendigvis. Så da, den lille timen med Resident Evil var kanskje nok for meg for nå. Så, men alltid kjekt å prøve Resident Evil, det er jo en spennende spilserie, som har fått masse priser, og er jo veldig bra laget, jeg ser det er vel produsert. Og hun her, vampyrdame, ble jo litt sånn, hun ble jo kjent i seg selv for å, å være stor og vakker. Um, stor, vakker, men skummel? Stor, vakker, men skummel, ja. Folk hadde sånn... Kalt du for mamma, og de ville sånn... Åh, tråkk på meg, vær så snill, liksom. Klem meg, knus meg med puppene dine, vet <laughs> du. Gamere er ikke helt sunne i håret, mange av de. Enkelt og <laughs> uh, dritter. Enkelt og dritter, men skal ikke kjære alle ved en kam her. Uh, nylikt så kom WarioWare-demoen ut på uh, Switch, den har jag spelat eh kanske en timme eller två. Alltså det är ju bara en demo, så det du du spelar ju de liksom eh, det om igen, men jag ser att det är kanske liksom Horde vs. Nykar spelhandlom. Eh och det är väldigt gøy. Det säkert väldigt morsamt att spela det två styck eller jag vet inte om det är fyra player, men det är i alla fall två player. Ehm um og da minner jeg meg om de, disse gamle vario-spillene som var på Gameboy og DS og, og sånn. Morsomt og veldig sånn, sprøtt spil i grunnen. Jeg vet ikke om jeg kommer til å kjøpe det, for det er kanskje et spil som funker bedre med en partner. Men Joka, jeg er veldig spent på hva du tenker om det når du får prøvd det. Ja, det skal jeg fortelle deg når jeg har prøvd det, for det jeg digger jo varier der. Mm -hmm. De gangene han treffer Han, han skyter jo alle retninger Ja, ja det er jo, jo Spill og konsept er jo så sprøtt For det er jo mi, mikrospel Som bare fem sekunder, kanskje uh, Så du skal liksom bare Du, du, må, du må bare Klara å registrere hva, hva er det spillet vil jeg skal gjøre nå Og så må du kunne løse oppgaven da Veldig fort Og det, det blir veldig hektisk For spel går jo raskere og raskere Så du kan ikke du, du kommer alltid til å gønne men det er bare hvor lenge du klarer å holde ut. Um, men handler det handler veldig mye om co-op denne gangen. Ja, for uh, jeg vet ikke, når du er inne i demoen, og starter på en måte selve kampanjen, så kan du velge en player eller to player. Så jeg tror selv du lagt for at du skal være to stykk og kunne kjempe deg gjennom uh, kampanjen. Um, ikke at du må det, men det er sikkert mye kjekkere. Ja. Ja. Mm. Og Switchen er jo to, det er en 2-player-konsol, for du kan ju jo liksom hekte av kontrollene, og, så du trenger ikke nødvendigvis masse ekstrautstyr for å kunne spille to stykk. Du trenger bare en annen person, og det har jeg ikke her for øyeblikket. Nei. Nei. Jobber med den sagen også for å si det sånn, men det er noe helt annet. Jeg har spilt sykt mye Mass Effect. Siden sist vi hadde Mass Effect-spesialen, så har Alt nedlastbar til 1'en Jeg har rundet 2'en Alt nedlastbar ton. 2'en Jeg har rundet 3'en Alt nedlastbar ned til 3'en Så jeg har komplimentert jeg har, bare, jeg, har, jeg, har, jeg har kost meg Jeg har spilt Jeg har ledd Jeg har grått Det har vært følelser over hele spektret Og når jeg runder spillet Det 3'e spillet Så jeg, Det er den slutten jeg husker Uh, men effekten fikk denne samme følelsen Av å ha vært på en sånn lang Episk reise uh, Med han Karakteren min da uh, We Shepard heter han jo <laughs> Ja uh, Han ser jo ut som meg selvfølgelig uh, Og han hadde en, han, er, han hadde en kjæreste Som var med han i To og et halvt spill cirka Hvem uh, Liara det ble, det ble min blå farga tentakkel-kjæreste. Hun var ikke en tentakler, men håret hennes ser ut som en tentakler. Uh, er det hun forsker da, må det? Det er hun forsker da. Hun, hun er litt nerd. Uh, hva heter rasen hennes nå igjen? Hun er Asari. Asari, ja. Det, de, det er de romvesene som er litt sånn uh, dobbelt kjønner. Eller, de har et kjønn som funker begge veier. Uh, men, men, men denne gangen så så følte jeg at jeg fikk en mye mer sånn totalpakke, fordi jeg fikk alt ekstra styret og alle uh, ekstra bretter som ga en mye rikere opplevelse i grunnen ja. uh, så jeg er veldig glad for at uh, Legendary versjonen kom ut men nå føler jeg at jeg trenger en liten pause uh, og jeg glemte å si, innimellom Mass Effect 1-2-3 så, så runder jeg Mass Effect Andromeda som er det er ikke Men det var det er, noe, det er på noe samme univers Men det er ingen av de samme karakterene uh, Men jeg bare var så hungrig På Mass Effect at jeg Bare spilte den innimellom Mens jeg ventet på At du og selv på en måte skulle komme Dere videre som sånn vi Kunne parallell spiller mm. uh, Hvis du skal parallell spille med Megui, da må du Ta det, det rolig altså <laughs> det var uh, so, so, jeg ta det Så nå tänker jeg att jeg tar en pause, og uh, kanske jeg plukker det opp uh, Mass Effect, og runder det en gang til uh, om et år, cirka. Uh, men då har jeg en plan på hvem jeg skal være, hva klasse jeg skal være, uh, og måten jeg skal på. Det blir nok en kvinnelig Shepard som kjører Renegade-stil Sånn Sontade mig? Mm. Sånn Sontade jag? Ja. Eh. Ja. Uh, men eh uh, Det plan men men av jeg meg ut, altså jeg snilt, det så glömmer jag ut, alltså gör jag något snällt och Ja, för det, det strider kanske lite mot eh uh, personligheten din eller eh uh, ting som är omoraliskt eller på kanten. Nej, ja, alltså det kommer franska glosor och plötsligt får såna paragraph points. Ja. <laughs> ja. Nei, jeg skulle jo være uh, Kjører av latter ja. Nei, det, det, jeg tror det Det er ikke alltid så lett å kjøre Liksom, ren Paragon Eller ren Renegade For det kommer alltid i øyeblikk som Det er du får muligheten til å ta et uh, vari Ta et valg Jeg tror det er bare bra å variere det Men min Shepherd var jo 99% Paragon snill Ja Um, men det, det er jeg ikke helt bestemt meg for Når jeg har klasser jeg skal kjøre uh, For neste gang uh, For når jeg spilte Nå så tror jeg jeg spilte Einen på uh, normal Så spilte jeg toen Og treen på hard Og oh, ja. det var sånn passe vanskelig Det var passe vanskelig Men nå, ved neste gjennomføring Da skal jeg kjøre uh, På en måte balls out Ballene og driden Uh, Då kjører jeg insane Og da skal jeg slida med, med å komme meg gjennom spillet. Så det blir jo spennende Ja, ja. Uh, Men da, da må jeg nå fakke litt For insane skal jo være Sinnssykt I den forstanden at det skal være sinnssykt vanskelig Og da må jeg bruke all hjelper Midtelig jeg kan Jeg må liksom lage karakteren, men akkurat oppgradere den riktig med de riktige våbenet, sånn at jeg det. Det kan ikke være liksom bare tortur. Jeg må jo føle, det må være utfordrende, men samtidig gjennomførbart. Og då trenger jeg kanskje litt hjelp ifra nettet. Så det, det, det er jo mitt ord, men det kan bli spennende. Jeg er ikke på om jeg skal kjøre, enten så blir det Vanguard, eller så blir det Infiltrator. Øh... Men kan du kjører sånn tech-basert type nå, sant? Jeg glemte det, men det er noen tech-greier jeg har, ja. Mm. Jeg husker ikke hva klassen er i farten. Mm. Eh, men det er jo, altså avhengig av um, hva klasse du velger, så er det jo veldig forskjellig spillestil. Eh, og når jeg kjørte, min gjennomføring nå var veldig, kan du si, biotisk basert. Eh, det vil si at jeg kaster mye sånn trolldom eller magi, da. Og da kunne jeg gjemme meg bak en vegg og bare mosa dem med magiske explosioner. Det kan jeg ikke nødvendigvis gjøre med en vanguard. Da må jeg opp i trynet ditt, og pumpe med bly med pumpagler. Ja, som krever en veldig annen tilnærming til slagmarken, da. For då må du, du kan ikke bare dig deg evigheter. Du må opp i trynet ditt. Alternativet så blir infiltrator som bruker sniper, da. Men som kan samtidig bli usynlig Og sniger seg bak fienden Og så skyder de baghovet Hvis du er heldig um, ah, Jeg finner å ha på med ja. sniper Og litt forskjellige tech-greier mm. mm. Men det blir mye tid Brakt bak barriere Eller så altså bak murer Det er jo litt kjedelig dag. Ja. var dag Når det spillet kom ut Så var det jo på en samtidig som Gears of War Og det var jo mange spill som hadde den tilnærmingen Av at du hjelpte Sånn covershooter, som du kalte det, hjem til ikke bag en vegg, eller en, en midjehøy eh, mursteg, eller en blokk, og så sto du og poppet skudd liksom bag derfra. Og ja, det stemmer. Det er jo litt, det er litt den stilen av det føles ut som i, i Mass Effect, da. Mm. Men det er ikke bare Mass Effect du har spilt deg i? Nei, jeg har jo spilt It Takes Two med Magnus, ja, og så har vi jo Operation Tango, uh, er Playstation eller PC, da? Begge deler er Playstation. Ja. Mm. Um, og så har jeg spilt selvfølgelig Apex. Mye Apex. Uh, der har du jo kommet ut. Nei, altså, der er det jo alltid ny sesong og nye karakterer som kommer ut. Uh, et, et, jeg tror ikke jeg ble lei av det med det så altså, Det går jo litt som liksom, bølger i spilling mye av og til spiller jeg lide. Men det er så givende når du vinner. Øh... Uh, og, på en måte, jo mer tid, det høres rart ut, men jo mer tid og innsats jeg investerer i spillet, jo bedre blir jeg, og jo bedre blir spillet. Altså, ting som du eh, blir flink i, ønsker du jo å, å spille mer av. Eh, og så er det sånn en god loop at, ja, men jeg prøver nye taktikker, jeg prøver nye klev, jeg ser på YouTube-tutorials, hvordan jeg skal VG meg, hvordan jeg skal skyta hvordan jeg bruker nivåbind, og så prøver jeg det, så funker det, og av og til det ikke, så får jeg bank, og så prøver jeg igjen, og så er det det er liksom trening, rett og slett. Det høres uh... litt ut som, altså, fra mitt ståsted da, mm. at, at ditt forhold Apex, vi er litt sånn som så ditt forhold FIFA, Magnus. Ja, jeg tenkte akkurat på det samme. Ja. <laughs> ja. Altså, for det, for det vanlige FIFA er jo ja, det er jo helt greit, men liksom sånn, den, alt, den modusen alltid med team, det er liksom, hvor mer du spiller, hvor høyere divisjon kommer du i, hvor division divisjoner kommer i, hvor mer poeng får du for seiere, hvor mer poeng får du for, uh, uh, ja, hvis du klarer å kvalifisere deg til neste helg, sant? og så da, da får du også uh, sånn in game rewards, liksom sånn, du får coins, du får... Uh, Poeng. Du får velge av spillere eh, uavheng, eh, liksom Avhengig av hvor mange seier du har fått ja. mm -hmm. Så jeg, jeg, det høres jo veldig eh, Selv om spillet er veldig ulike Så høres det som at taktikken er den samme Når det kommer til belønning og sånn Ja det är ju sån loop som de prövar fange dig i mm. eh, som gör som är som som är som ska vara givande så på lönen och ska säkert fria några endorfiner och eh det Godstoffer. det är i i, det, i både min och din spel Magnus så er det jo såna säkert såna surprise pack såna ting som du låser upp och sånt och vad får jag idag då da? <laughs> sant mm. eh alt som alt som det er jul eller adväntan liksom eh uh, att inte får nye skins eller ny musik eller ny ballo stage jeg vet ikke. Eh uh, det er liksom alltid, de skal alltid liksom få det bare inte kamp, bare inte kamp. Ja, altså det, det er liksom det at den weekend liga, altså hvis du klarer å vinne 12 seire så er du liksom kvalifisert til neste helg og då får du så så mange packs og så får du en player pick du kan velge en altså det, jeg vet ikke hva spillere det er før eh, før du har liksom åpnet dem, men då kan du velge mellom tre stykker, men hvis du klarer hva er det, 14 seire tror du det er, eller 15 så får du velge to spillere og du får flere packs, ja? Hvis du klarer ja. 17 seire så, får du, sant? så, vi, så fortsetter det sånn så ja, det er ganske avhengig av Mm. Jag det nu nå när jag säger det högt. Jag och Magnus och jag har ett FIFA av regi sånt. Jag kan inte Magnus, jag FIFA. <laughs> ja. <laughs> hallo Magnus. Eh, <laughs> uh, eftersom det är flera spel, det är det säkert flera uh, som jag inte kom på några. Eh, uh, men eh har inte någon Nei, nei, det er litt sånn... Uh, jeg, jeg, jeg spilte jo Hyrule Warriors en stund, men så, så datte jeg av det, Lasse, fordi uh, det spillet gir deg så mange karakterer uh, at, at det til slutt blir sånn, oh, ja, og så prøver jeg å spille litt på hver karakter, men så blir jeg ikke spesialisert på noen av de. Og så blir det sånn, åja, oh, jeg må jeg spille litt på han, og litt på hun, og litt på han, og litt på hun, og så kommer det en ny karakter her, da blir jeg bare litt sånn eh, Overveld meg eh, Av antal karakterer Jeg må oppgradere Og, og Kjøpe utstyr til eh, Og bli go i Så det jeg tror jeg min feil er å Prøve litt for mange heller, Jeg tror kanskje jeg må bare velge link Og til slutt bare liksom Komme meg gjennom spillene For jeg har litt dårlig samvittighet Ja ja, jag tror kanske det var det alltså. Eh, men det er ju så bara bara alltså, jag tror jag tror mig ju har allt, mig har ju alls sist. Eh och men ska ju spela mycket mer. men det skal vi kanske snacka om i nästa segment. Ja, kan ni svara dig kanske om en ting för man slår av segmentet? Ja. Kanske Magnus först då. Eh, din föredragna plattform att spela på Magnus? Har du spelat FIFA? Det er uh, PlayStation 4, på øyeblikket. Det har alltid vært konsol, eller? Nej, det har ikke alltid vært konsol. Uh, første... Uh, nei, første... Altså, jeg spilte jo fotballspill på Nes, så jeg ikke husker jeg heter, Og så spilte jeg også et fotballspill på Snes, så jeg ikke, ja. ikke husker hva heter. Men uh, første FIFA spilte de på PC. Og, uh, i, i, ja, altså, det har alltid vært liksom kjekt å liksom spille to. Og det er jo mye lettere på konsolen enn det på PC. I mm. hvert fall det snakker om samme PC. Så jeg husker... Uh, han, uh, med og... Uh, kamerat med han, Torbjørn, at vi liksom, han, han kjøpte en joystick, så at vi kunne spille sammen. Det var ikke optimalt det heller, at det kunne liksom, jeg kunne, jeg hadde jo som regelbart joysticken, så jeg kunne, jeg kunne skyte, ja, jeg på om jeg kunne, jeg kunne kun med en, jeg kunne gå og skyte, løp om var. Så det, ja. Men, ja, Tifa, til å begynne med, så var det FIFA på PC, og det var jo en det idé. Eh, overgang til konsol... Jeg lurer på om første konsolen jeg hadde FIFA på, var FIFA... var Playstation 2. Ja. Jeg tror det var der overgangen. Så det må ha vært sånn, FIFA 2004, kanskje. Sånn, kanskje før... Og så har det vært Sony-konsoler siden? Det har det. Jeg har også spilt på Xbox. Og prøvd. Og det jeg fant ut var jo at kontrollene er jo helt det samme. Altså, ja. liksom, skyting og passning og takling og sånn. Bare at kontrollene er jo litt andreledes da. Ja, så altså ser du utformingen ja, av håndkontrollen. Ja. Så, det er egentlig, vet ikke om jeg ikke sta, eller om jeg bare har funnet noe jeg liker, men uh, jeg kunne sikkert lett ha gått över til Xbox og spilt det der, fordi altså, kont kontrollene er akkurat det samme. Men når du liksom har investert, når du har investert lenger mm. i Norge, så er det liksom et uh, Du har liksom ikke lyst å å, å, å, å, å å liksom gå tilbake, eller gå til noe annet, for liksom ja, du har ikke tapet de pengene da, men du... Ja. Nei, det er sant. Du får, må jo få utbytte for en maskin. Kan med deg, Gui? Er det Playstation som er den foretrukne? Um, ja. Kanskje til sky, skytere vi snakker Apex? Ja, altså folk sier jo at uh, folk som spiller skytespill på på PC har en fordel fremfor folk som spiller på konsol, og det skjønner jeg jo, for det er mer presisjon i en mus og keyboard enn en gamepad, selv om jeg spør, bruker Pro-kontrolleren min da. Ja, du har Men, sånn der, et... som koster det samme som en Playstation snart. <laughs> ja, den koster meg eh, armerbein. <laughs> eh, eh, for å gjøre en lang historie kort, men pro den kabelen ble jo... Eh, den begynte, begynte å streike. Så jeg, eh, og Gjerrig som jeg var, så ville jeg ikke bare kjøpe en ny kontroll. Så jeg prøvde alle slags mulige meggeiver-løsninger på å fikse den kontrollen. Jeg kjøpte inn en, eh, sånn en billig kontroller og prøvde å erstatte noe med innmaden. Jeg prøvde å kjøpte en annen. Jeg tok med en mus fra jobb for å se om jeg kunne erstatte kabelen. Eh, det var liksom... Alle mulige løsninger bare... Og til slutt så endte det jo med at jeg kjøpte en ny kontroll, eller en ny brukt kontroll da, fra fin.no. Det første var også brukt. Det første var også brukt, da. ja. Men samtidig så fant jeg en billig og grej løsning på å erstatte kabelen med å kjøpe en Eh, ekstra kabel En sånn deglig, en sånn standard USB-kabel Den bare inngangen ser det rar ut For den må, jeg måtte liksom Det var en liten MacGyver-løsning der også Men det var ikke alt for uh, MacGyver Så eh, Jeg endte opp med to kontrollere To pro-kontrollere eh, Men de den finker. ene er fra 20... Begge funker bra eh, Men den ene er fra sikkert 2017 Og den andre fra 2020 Så nå spiller jeg med den nyeste Og den andre har jeg lagt i Stavanger. For når jeg på besøk der, jeg skal ikke gå glipp av noen Apex, bare fordi jeg er i Stavanger. Så, så, så i dette spelet, så du har brukt eh, x antall tusen timer i? Mm. Hvor du enda ikke har spendert krona? <laughs> ikke en, det er med rødt øre. <laughs> så har du til deg kjøpt to bruktekontrollere, du vil ikke kjøpe en ny. Ja, det stemmer, det stemmer. Og H du skulle sett meg, jeg prøvde liksom å, jeg, jeg, jeg kutta kabler i ukka og tog ut døtt inni kabelen. Altså, det er jo sånn gummi rundt. Inni, ja. så, isolasjon, Isolasjon, sånn at ser, kan vi være for på noe. Ja, ja, ja. Og inni, inni så er det jo selve, liksom, er det kopper eller metall, liksom, det er der strømmen går, det er der signalet er. Det er der livet blir laget. Ja, og, og disse YouTube-tålene var jo sånn, ja, så må du klippe opp isolasjonen, og så må du, eh, jeg vet ikke hva du gjør med disse eh, kablene, men du må liksom, du måtte liksom smelte disse armen. Eh lodda? Lodda, sant? Jag ja. jag har ganska loddig. Så jag provade var liksom att de samna fingrarna. Men Nej, hur che? Jag vet inte köra det jag lodde vart henne. Eh, jag vet inte vad. Tror du jag lodde med lodsträ eller? Nej, det så det jag det det det funkar det funkar sche. Så eh tydligen så kanske du det ska bara bara och lodda kontrollera det Um, jo, men låt ja, det men, uh... ja ja ja. <laughs> men men men jag jag har inte men grund grunden för PlayStation är ju fördi det tar ett sekund och och på maskin uh, mens och skrupa på PC:n. Nu fan dig gud, nu stod på maskiner då för att spela in episoden och borde säkert en halv time Bare på att kommer skikkelig i gang. Sånn oppdateringer og sånn? Oppdatering ja, ja, for du starter maskinen, og så er det alltid en oppdatering, så skjer jeg bakgrunnen, og så må jeg liksom inn på riktig program for å ta opp, jeg må finne riktig program for å chatte med dere. Det er så mye, og det er fordi jeg ikke bruker maskinen så ofte, men hver gang jeg skrur på maskin, så er det alle disse oppdateringene, og grafikkortet mitt skal jo oppdatere seg annen hver time, og alle spillene skal oppdatere seg. Så det er bare mye krøll og ork at det gruer meg litt hver gang på skal skru på maskinen. Dessverre. Jeg tror jeg har motsatt problemer med. Ja. For nå er jo en billig, men heldigvis ny data da. Mm. Så jeg skal være, jeg må varme opp hvis jeg skal være så rask at jeg kan først power på maskinen. Og så rekke å slå på skjermen før han har stått boot opp Det er bare knipsen med fingrene Mens PlayStation men Den eh, synger, durer og herrer Han <laughs> tar seg en tur rundt i rommet Før han er klar altså. ja. det, det får meg til å tenke på På barneskolen Husker en i, i klassen men han, måtte, han sa det at vi han skulle bruke PC-en I skolen så måtte han skrive på Før en gikk fra skolen å oh, nei, det, <laughs> det tok så lang tid å, å gå på Det var tida det da, da var jo veldig mange vittigheter runt eh, championship manager i slutten av 90-tallet De hadde jo legendariske lange tider i kampene og sånt Som kjørtes der så Jeg husker Arel Abrahamsen Tror jeg det var i, i Stranger Aftenblad Hadde jo en eh, Liten utblåsning Om alt han rakk å gjøre mens han på At det spillet skulle byte <laughs> uh, men det är ju vissa spel som kun finnes på PC som som är ju schack och spela då. Eh uh, för exempel uh, strategispel som liksom. jag mega dig Jukka men provade ju kamper med uh, StarCraft 2 och Warcraft och uh, Factorio har ju provat och nå kommer sig att henning till att bli lesig men jag syns det spel var så svårt. Nej oj oj oj oj oj. Men ta den <laughs> jeg gir han sikkert sånn Nervøs sambrudd nå Fordi jeg prøvde å spille Jeg tror jeg tre brett før jeg ga opp Men jeg kan tenke meg Det er en sånn Folk som liker å Tweake på ting På en måte justere sånne små brydere Og optimalisere alt mulig De elsker sånne spill Men for meg så ble det bare Uoversiktelig du er litt mer sånn action, Jackson. Du vil ha fattig ja, spenning og reflekser. Ja, ja, ja, ja, gi meg en pumpahagler og et monster, altså, så, så er jeg glad. Men gi meg eh, en, liksom en, en, en eh, der, der er det liksom, det minner litt som Excel-ark, liksom. Fordi alt skal kunne justeres og optimaliseres. Og, ja, ja, men hvis jeg får to mer ytelse på den fabriken så ja, da, vi, da kjører vi på, liksom. Ja, det var litt som litt der. Det var schysst att du posanter. Nej nej, du det ser ju väldigt goda ut men joke du må ja, måste prøve faktorer Factoria alltså. Det det jeg, jeg ser kus andra folk kan se si att det är gött, men det är inte för mig. En marka dag, men eh uh, ska man runda av och så gå in i, i nästa segment. Det er nog en god idé. God Velkommen tilbake, folkens. Nå skal vi se på hva spilhøsten har i vente for oss som sitter med kontrolleren i fanget. Og det er jo litt av hvert å se frem til. Jukka, har du noe spesielt i sikte? Ja, jeg har faktisk det. For jeg var litt eplesjekk og tenkte, mm. det er jo ingenting å se frem til. Og kanskje det jeg ser allermest frem til er at vi skal få tilgang på grafikkort til fornuftig pris eller ny konsol. Så ja, det, det har jo vært en skikkelig eh, berg- og Det er en berg- og det kommer det nok bli, som vi bare utsetter den litt, tror jeg. Eh, men det jeg ser frem til er jo faktisk spill som har kommer akkurat nå. Uh, I morgen kommer Psycho Psychonauts 2 Ja, jeg såg det var en anmeldelse Men jeg har ikke sett uh, hva, hva karakteren fikk Jeg har lest et par Og de var positive mm. Jeg har jo en, uh, en Spennende historie med Psycho Psychonauts 1 Som jeg bestilte fra England Til min Playstation 2 uh, Jeg fikk det på tilbud uh, Jeg var veldig heldig mm. Men på grunn av kursendringer så ble prisen den etter summet av 200 og 2 kroner. Å oh nei, å oh nei. <laughs> og grenset som dere gjerne husker, 200 da. Mm. Så da kommer det å forenkle fortålingsgebyr på eh, 50 kroner og eh, 50 øre. Ja. Så 25 prosent. i tillegg så skal de jo ha... En enkelt sum for å behandle denne tolvklareringen. Og det var jo 970 kroner. Mm. Så det ble ganske dyrt. Eh, men det verste av alt var at jeg aldri spilte det. det. Det bare stod på hylla. <laughs> du fikk spilet? Jeg fikk spilet. Nei, kanskje jeg poppet det inn i en halvtime. Liksom, var... Loftet var litt ut av ballongen, etter at du måtte betale ekstra. Jeg vet ikke hva det var. Men... Mm. Uh... For det som er nysgjerrige så koster enen nå eh, syv kroner på Steam. Eller, jeg ja, er ikke sikkert da fått ut opptak igjen de neste 22 timene, men eh, det så lang tid akkurat. Og Psychonauts 2, jeg trodde det ble kult, jeg. Um, det er jo dobbelt fint. Mm. Eh, og det alltid ble kult å se hva de har å serveres. Uh, om det så kom jo 12 Minutes kommet nettopp ut. Ja, stemme. Den har jeg fulgt med på. Og det, det er jo noe jeg har med på sin E3, faktisk, ja. Uh, så det er kult å se at den er kompet ut, og av det kan se så har det kost seg, de som har spilt det. Mm -hmm. um, og det siste spillet som har fanget oppmerksomheten med nå er um, Humankind. Er det er noe Turbasert strategi, men det er ikke Civ Det er Er det Sega eller noen som har lagt det, mm. Ja, Amplitude Studios Det er Sega som gjør det ut Så det er egentlig litt kule spill Som ikke bare Megastore titler Men passestore titler Mhm Um, så det er vel det jeg gleder meg til, sånn sett. Nå kommer de jo om en dag, eller har akkurat kommet, så det handler vel mer om å få tid til å spille de. Men du skal kjøpe uh, uh, 12 Minutes og Second Hots? Jeg er ikke sikker noe om å ta en ting om gangen. Uh, og du styrer jo spillbiblioteket, det har ikke minket så mye på den lista der. <laughs> den har blitt større og større. Man kanske inte inte måste jag sagt 1 som jag får låva spela ett lite kortare nyårsspel. Ja. Ja, det kan ju vara säkert. Men du har ju en lista, för sant? Jag har en med lista. Det är Mass Effect 1 nog. För jag vet ju vilka spel Ja, ja, vet ju vilka spel du kan nästa speller på listan. Ja du hör det. Du kanske aviker från listan. Kan Ja, ja. Nej, listan kan ju redigeras, men jag ska köra viker från nej. Sen är inga där jag finner för köpa nya Swellows så man gör du likaditt här läste mig. Ja ja, det det de kanske de ska väl men det är ju det är du inte kan värme på Kaore. Eh, den kollektiva spelfenomenet eller det, det alltså du om du är av ett spel og du vil värme på det liksom på, på hypen å spille og, og høre og, og være med på engasjementet, så det er det dumt hvis det spiller havnet helt bak i køen, da. Ja, så da legger vi en liten post-it til, til deg som en administrator og ber deg bare rykke deg litt fram i køen. <laughs> ok. Den får gå i fast lane, kanskje. Ja, det finnes en i kø der, altså. Ja, uh, ja, men det er ikke bare, bare å være din, din spilleradministrator, Joka. Nei. Ellers er det et rollespill jeg har hatt veldig lyst til å prøve. Ja. Um, mm. Men det vart vært gammelt, så jeg har ikke in i det. Og det er jo Vampire The Masquerade. Åha! Bloodlines 2 har jo hatt en sånn veldig brokete utvikling. Med folk som har blitt sparket og sluttet. Og hele studioet som har blitt byttet. Mm. Men det skal vist komme i år da. Så kanskje det kommer før jul. Ja. Ja. Men, men hvordan spilles det spillet? Det er vel et rollespill, så jeg får mig. Men jeg, jeg har altså, ikke lest om det, jeg Diablo, har bare... Altså, Diablo, eller? Nei, jeg vet ikke for mye, jeg bare vet at settingen virker kult. Ja. Skjønner. Og at jeg ikke vil lese for mye om det, fordi jeg uh, vil ha det litt ferskt. Men jeg, jeg ser for mm. meg at det er mer Skyrimaktig enn Diablo. Ja, sånn, ja. Så får de som har peilinger, sånn, resterer meg skjønner. på det. Og så vet jeg ikke om du vet det, men No More Heroes 3 kommer jo hva som helst nå. Ja. Eh, expe 1, men expe 2. Eh, tror jag det var ju dotta av det läste lite grann. Jag har det där. Ja, det kommer om 3 3 dagar. Mm. 27:e kommer det. För Fredrik. Ja. Men var en kul. Men er det et spil du... du ja! Men, uh, men jeg tror det har, på en måte, hypen handler om han der uh, gressklipper. Hva er det uh, Grasshopper Studios? Ja, stemmer Han har alltid vært litt sånn sær og lagt sære spil. Og, altså, spilet har en veldig sånn... En av den husker jeg hadde en sånn rar og sær tone. Selve mekaniken og spilet var jo... Jeg følte det var helt greit, men noe av poenget var liksom, hvor sært det var, mm. men jeg følte ikke at det var særlig sånn innovativt, at han på så mange magiske nye ting, så det var helt greit spill, så jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor alle synes disse spillene er så vanvittig kule, og alle gleder seg så vanvittig disse spillene. Nei, jeg er ikke helt sikker heller. Jeg vet ikke om jeg skal spille av det, men jeg i helig på det da. For han er jo fargerik, han regissøren bak dette. Ja, ja. Det er jo en personlighet. Det er jo litt gøy En personlighet, da. og jeg, jeg håper... Jeg vet ikke, det er jo ikke alt jeg av det. Spill av og til er det veldig gøy å bare se gode anmeldelser, gode diskusjoner, litt overskrifter og liv og røre i, i verdensveven da. Mm. Så sånn sett, så gleder jeg meg litt se og håpe det er noen kult lesestoffer i det minste, som kommer ut av No More Heroes 3. Ja. Og jeg håper ikke det flopper. Jeg heiler litt på det. Ja, det er jo en av spilseriene som kun Nintendo har, som de kan lene sig litt på. Ja. ja. Så det er lov til å heie på, på de da. Mm. Ja, da er jeg ferdig. Ja, det var takk, dine takk fremtidige spiller, jo ikke? Det var det. Der fast var han to i. Skal vi gå over til deg i venstre, Magnus? Ja, nei, det var det. Ja, nei, det var det. Ja, men Magnus, det, det er Magnussen ja. <laughs> ja, la oss gå over til Magnus. Uh, jeg ja, har nye spill. Altså, det første jeg tenker på er jo FIFA 22. Uh. Jeg har sett litt trailer og sånne ting til spørsmålet. Jeg fokuserer veldig på at animasjonen skal bli altså skal enda mer realistisk men det, ja, det det har vært før. Altså, jeg, jeg, altså det, jeg føler, i hvert fall for min del, så er det jo... Altså, det, de sier jo hvert år at uh, dette så revolusjonerende og dette og dette og dette og... Dette, og Altså, egentlig for meg så er det bare en vanesak, at det... Ja, sant? Du, du, du kjøper det nye for å få de... At de spillerne spiller på... Ja, de lagene som de spiller på... Det året som du, ja... De, liksom de nyeste oppdateringene. Mm. Så jeg har ikke sånn kjempestor forventninger til det spillet eller annet. At jeg... Ja kommer att köpa det som en varusak. Eh Men jag jag vet inte om jag ska köpa all the edition i år så altså, som jag gjorde i fjolår. För jag jag föller kanske kan vänta lite längre när om jag hars den rasen At i må ha dem en gång det kommer ut. Mm. Men cover inkluderat i den ultimata ja, du, da var det at du kunne få spille og spille tre dager. Jeg var tre eller 4 dager før det kom ut. Ja. Og så fikk du, jeg tror det var to packs. Altså, til, altså packs med liksom spillere og eh, traktøy og sånne baller og sånne. Eh, hver uke i, hva var det sånn? Eller det var ja, en eller to packs i hva, 40... Nei, 40 uker, det høres veldig lenge ut men, mm. Ja, det var i stunden i fall. Og for en som spiller Ultimate Team da, sånn som jeg Så er det jo ganske tidlig, viktig å få bygd Et startlag veldig tidlig da Så skal jeg hevde deg mm. uh, Så ja, det var nok Hovedgrunnen til at jeg gjorde I fjor Ja uh, Men jeg spilte jo Jeg spilte jo FIFA og och jo så så det kallas eh, men jag spelat ju aldrig eh eh med team då alltså den här divisionsbaserade ligan för jag hade haft sista examen som var det var 8 december eller 9 december eller något men då hade ju byggt det ganska skottligt då mm. den tid. Så ja Eh så jag har ju sån kjempe stor förväntninga det nya FIFA än ja. De, de kommer alltid med några nya features eh, hvert år. Och så är det någon blir fjärnare. Eh <coughs> visst det kiss slår han och någon blir värre och liksom genialt. Som sånn så som sånn så på det så så å fixar det ju frispark eh. Morden du tar död ballar på. Mm. Det, det var ganske kul. Ja. Ja. Eh, jag har ett spel jag glömde mig till. Mm. Huske dock Flaklippa Grand Prix. <laughs> jag huske filmen! men. Ja, huske väl, ja. Jag huskar att spela. Nej, jag huskar inte spela. Ja, det var et spel som uh, heter Frogger Grand Prix som kom i år 2000. Som eh uh, jag ja, både bodde med bro, min bror med min och syster det började spelte. Ja. Uh, det var det var liksom så mange olika spill i ett spill, sagt jag när. Eh, og at eh, liksom du, Mange som har minispill Og så må du samle bildeler Til å bygge det her med eh, El, Temp El Tempo Gigante uh -huh. Og eh, veldig mange Sjekker eh, minispill eh, Blant annet Du er han solene i Trillibor Dette er det epler Ned som du må fange Med at du bruker pilen gå fram og tilbake Og så må du ikke ta de appene Fenger de eplene så dårlige De så grønne og sånne ting Så er det minispill, så er det Men det masse småspill, eh, egentlig? Ja, det er masse, ja, det er masse småspill eh, Jeg er nok ut for eh, eh, Segmentgrupper som de prøver nå Men nå skal det i hvert fall komme en eh, Ny version av det spillet Fra 2000 eh, De skulle egentlig Lansere det, det skulle egentlig komme av Varen 2021, men eh, det har utsatt nå til... Ja, forholdet blir datoen 29. oktober 2021. Mm. Og det skal komme på PC og Switch. Hey. Switch, faktisk! Kult! Yes. Så det er faktiskt eh, norsk studio, Ravn, Ravn Studio, som står eh, bag eh, spillet. Var det de så gjorde det i det, 2000 også, eller? att ah, det husker jag. Jag lurer på, det var faktiskt om det var barnbarn och till Ivo Caprien och som faktiskt var uh, järnbar det första spelet. det var någon uh, sån Caprino games, så <laughs> det är så kanske sagt på Men uh, ja, jag kommer kommer nokter och köpa det det, hvis, hvis det kommer ut i år da Det, det er jo spørsmål Men jeg, ja, jeg kommer nok til å det til PC Kult, det ja, er for dette, nostalgi Det er 100% nostalgi men, men Magnus, vet du om det er en type sånn Remaster At det, altså, det er samme spill i grunnen Bare oppdadert grafikk Eller har de liksom bygd et helt nytt spil Med de ...samme karakterene, altså... ...remake, rett og slett. Altså, ja, altså det som står er at de har... ...pusset opp det gamle spilet. Ok. Så da antar jeg at det er en, på en måte en remake. Men, sant, de kan jo sikkert ha... ...kan sikkert lure inn... Uh, ...noen nye ting som ikke har... ...har vært der før, da. Mm -hmm. Ja. Så... Ja, det blir spennende å se Altså, jeg kommer nok til å lese anmeldelser og sånne Om liksom Hva anmeldende syns om det uh, Og hvis prisen ikke er for stiv, så skal jeg kjøpe det Ja? Jeg Kjøp. kjøper jo så lite spill også Det, det er jo uh, Ja med, med Playstation Plus, så Jag lyser bara bibliotek upp men spelar igick spelar. Jag hade jag goda. Så. Mm. Ja, jag tror det var, det var väl det jag har i denna omgång. Kan kan man lägga vi? Eh, uh, nej, eh uh, det är lemodsamt du snackade om eh uh, kapplattformar för att i forrige segment For uh, Nintendo skal jo lage En ny um, Switch <laughs> Switch ja. OLED <laughs> Ja, ja uh, Eller folk har jo døpt den om til Swole-ledder Eller Swold <laughs> som, som er på en måte internettforkortelse For å ha mye muskler For du ja. svulmer <laughs> Når du ser liksom oppsvulmet ut Så har du store muskler da. Så ja. du kan se Swold ut uh, og den skal jo komme... Ja, men den kommer i år. Jeg tror den kommer i år. Ja, den kommer i oktober, tror jeg. Ja. Så den, den har jo snuset på. Altså, det er jo kjekt med... Og folk ble jo litt skuffet, fordi folk trodde det skulle være 4K-switchen med, med... Som var mye sterkere. Men denne er bare... Jeg tror skjermen er større, og det er en OLED-skjerm, så har den litt sånn skarpere farger. Ja. Men ellers så er maskinen, den er ikke... Innmaden er ganske lik, og... Han var jo cirka like lenge, men de har, det er ikke Switch 2 som folk trodde det var. Nej for batteriet er ikke forbedret nå denne gangen. Nej, men den er på like med min Switch som jeg har nå, som er på en den mini-oppgraderingen som kom for, jeg vet ikke, et år siden. Men bare med en større skjerm. Ja, det er på en det store. Ja, det store er liksom skarpere og større skjerm. Okay. Uh, så det kan kun vits hvis du for... spiller håndholdt. Ja, det er jo kjekkere For folk som spiller håndholdt Eller som liksom spiller med på tur Og på en måte Legger på bordet uh, Så det er, ikke, det er ikke den store Men jeg er litt Interessert i å Bare ha den beste switchen som det går an å ha ja. Så lenge det ikke koster meg for mye Så kanskje Jeg kjøper den på uh, Power-tilbud, for da får jeg 20% av og det er jo greit. Det er greit. Men samtidig, rett etter Swole-leden annonsert, så klarte jo Steam å komme med sin egen Switch, som er veldig morsomt. Det er jo det Steam, Dick, Steam Deck. Eller Steam Deck. Steam Deck, da. Ja. Og det er jo en PC med Switch-kontrollere som du kan ha hele Steam-biblioteket ditt på. Mm. Uh, og folk var jo sånn Wow, dette kommer til å drepe Switchen og Dette er den beste maskinen noensinne Jeg, jeg kan se for meg at den, Jeg tror ikke den er for meg Fordi jeg er ikke en PC-spiller Men for folk som har tusenvis av spill I Steam-biblioteket sitt uh, ja, Og som kanskje har lyst, Kanskje har lyst til å Kunne spille dette på tur Eller på hutter uh, sånn, Så er jo sikkert dette en veldig Interessant maskin. Ja. Problemet er jo eh harddiskplass kanskje. Eh, for PC-spill er jo akkurat komprimert eh, med tanke på å ha minst å ta minst mulig plass. Nei da, da kan laste ned et spill omgangen. <laughs> ja, det blir kanskje litt sånn skjøleskap greier at du tømme ta noe og tar nok ut at ha noe att in. Eh, uh, kan du kan du legge til lägga uh, så får du jo massa gigabytes. Ja. Ja, du kan putta lager ha hårddisken större. Uh, men maskinvaren ska ge mycket starkare en switch da. Så du skal kunne spela jag tror säkert de nyeste spelen på helt medium eh uh, Ja. Uh, men det er ju på något imponerande att de de satsar på detta då. Det spörs ju hvor hardt satser Steam eller Valve på dette da, eller kommer det bare til bli en sånn glemte greie sånn så av de andre prøveprosjekter? Det gjenstår å se, men spennende er det jo at Switchen har fått konkurranse på det håndholdte markedet. Jeg vet ikke om du tenker at dette noe er noe for deg, Jokka. Du har ju nettopp kjøpt PC, du har jo PC. Ja, og jeg tenker at hvis jeg skal mer penger, så skal jeg oppgradere grafikkortet mitt av prosessoren. Mm. Men tror du dette kan bli en fast Steam-ting? Altså at Tristan om et par år kjøper en Steam Deck 2, da? Jeg tror mye kanskje kommer an på operativsystemet. For mm. du har jo allerede både smarttelefoner og nettbrett med ulike sånne trekkeutkontrollere som du kan plugge på. Mm. Och det har väl inte tatt av? Nej. Nej, det är sant. Så så det finns med Switch att en packe som funke. Så det är väldigt vanskligt si, att säga alltså. Mm. Men PC-publikum sitter nog har ingenting emot att sitta i en gamers stol framför en skärmen sån. Mm. Ja, det, det har liksom varit en del av upplevelsen då. Eh uh... Och ja. sitter föran skärmen i stolen og och spelar. Men jag vet inte om appellera det för PC-spelare och och och altså, ligger i tanken av att kunna spela sina spel uh, on the go. Jättenaj. Mm. Och att det som vill spela spel on the go, de har Jewel uh, Quest eller Candy Digger eller detta på <laughs> Candy Crush. <laughs> Candy Crush på telefonen sen iPaden sen. Ja. Så jeg, og de har ikke Mario til å backke seg opp Så det Jeg har tatt feil før da Men jeg, jeg, jeg har ikke troen okay, Jeg ja. dømmer dette når man må hjem Raskere enn <laughs> Stadia Raskere enn Stadia Stadia <laughs> ja. men, men det kommer jo veldig an på hva du har I spilbiblioteket I Steam da Altså jeg har jo nesten kun bare Footballmanager på i eh, i i Steam och counter men det och så Tropico. Men det er jo två spel. Du kan ta en är väldigt grejer att spela on the go då. Mm -hmm. Alltså ska resa. Men jag säger inte for mig en sån där Cod, sån hardcore COD eller Counter-Strike spelare eh, tar med sig en sånnao spel. Det må mer bli den strategi eller fotballmanager kategorien, altså. Mhm. Altså, uh, du sier noe der om, om uh... men kanskje sånn uh, egenspill eller skydespill? Uh, ja. en sånn kampanje og sånn. Det kan jo være gøy å kunne ta med seg, ja. eller ha i fanget. Mhm. Uh... Absolut og så sånn ja, Strategispill Sånn Age of Empire-ish ja, Sånne ting Ja, jeg tror så lenge det er ikke er altfor uh, Avhengig av en musepeger uh, Ja For det kan bli litt sånn knotet der Å ikke ha musen i hånden uh, For å si det sånn mm. uh, Men når, når jeg bare ser på mitt På min uh, Spebibliotek i Steam så har jeg liksom en blanding av uh, action-spill, uh, plattformere, uh, eventyrsspill, uh, ja, alle mine spel i mitt bibliotek hadde vært sjekk og, og hatt med seg. Uh, mm. Så på en måte så kanske Steam Decking hadde kunnet kunne truffe, det, det passer mitt, min spillestil, eller det type mitt publikum. Uh, men tingen med dekken, du kan jo koble den til kartenskjørn, da. Uh, det skal være greit. Du trenger bare en standard sånn videokabel. Uh, du trenger ikke sånn en... Altså, ikke HDMI, liksom? Uh, ja, eller det må være... Jeg tror det må være en sånn type HDMI til USB. Ok. Uh, men i forhold til... Nintendo har alltid... Må, du må bruke Deez-utstyr, Deez-docking. Mens mm. eh, til dekken så kan du bruke en Apple dock, du kan bruke en PC dock, du kan bruke en vanlig kabel. Eh, så de mm. har en veldig åpen plattform, en åpen løsning. Det liker jeg med dekken da. Men hva bruker det som en kontroller hvis du kobler den til TV'en? Eh, da er det kanskje en blåtann. Eh, eller så kan du kanskje... Koblet til mus og keyboard Hvis du har det <laughs> Altså, jeg er ikke helt sikker på dette Men, men kanskje en blåtannkontroller uh, Går an Hva mm. får jeg tro? Men jeg ja. Det som blir vanskelig Kvarslig. for det er Å markedsføre dette mm, Ja Du kan spille PC-spill så altså spør PC-gamere oh, Får jeg 240 fps på denne? Mm. Eh, nei, sier det. Ja, men da gidder ja. Det er som en Gameboy, Boy, men det er uten Mario. Ja. ja, det er, det er sant. <laughs> jeg, jeg tenker jo også litt at uh, hvis det er liksom on the go-markedet de sikter til, så er det jo... Altså, det er jo veldig var å være utfordret, uansett hva det snakker om. Altså, nå har liksom Switchen har så stor markedsandel att fast uh, alltså, hvis folk vil ha några undergo så går det på att ha Switch siden det er liksom det som är den stora marknadsledaren och det så liksom är inarbetat. Mm. Så, så det är väldigt tufft att dig och liksom gå in i det mark i det segmentet då. Jeg, jeg, jeg tror ikke det ble lett Nei, Sony prøvde jo å feile Flere ganger mm. PSP Og Vitaen Vitaen, ja Og PS Vitaen, mm. ja, det har en ting Det var <laughs> ja. så Maskinen Hardware er jo helt Amazeballs mm. Men det bare Traffer ikke folk Tydeligvis ja. da De har ikke kjent noen penger Nintendo eier den dritten der <laughs> og de tjener lastigvis for penger, vet du ja, ja, men det er noe med ja. ja, det Ja, det De har det liksom Hatt det Gameboy det, det har liksom vært deres marked Ja, de, de har jo følt seg Mer trua av mobiler Og nettbrett Enn andre sp Spillselskap Når det gjelder liksom Spilling Spillselskap kan du si, i fanget Nå mm. vil det være en spennende høst Og hardware-messig å se om det slår an Ja Jeg tror ikke jeg kjøper Steam-dekken Det er mer sannsynlig at jeg kjøper Swollen ja. Og Jeg tenker jo også å kjøpe Playstation 5 Hvis jeg får det rette tilbudet Xbox Ja, for Joka Du har jo liksom vært på VIP-pinnen mellom eh, en Xbox og en Playstation uh, Og du lener kanskje mer mot Xbox nå? Ja, altså jeg tenker jo uh, Uten å fornærme deg her, men jeg, jeg synes du er litt kategorisk mot Playstation mm. Har du noe annet argument det... enn derfor det? Nej det er jo de spelseriene som jeg har blitt veldig glad i da uh, Uncharted, Last of Us uh, Spider-Man Ehm um... Ja. Og så handler det jo litt om hva mine venner spiller. Ja, men jeg, jeg satser på crossplay der, altså. Ja. Ja, og hvis crossplay blir mer, kan du si, gjennomført at de fleste spiller har det, så er ikke det ikke et problem at meg og deg har forskjellige maskiner. Nei. Nei, mm. jeg synes, i og med at Microsoft har kjøpt opp Bethesda og andre... Mm. Uh, og hvis de skal fortsette å ha Det som jeg tenker er den beste online-løsningen Så tipper jeg vektskålet i favor Microsoft en gang mm. Jeg har jo butte før Jeg gikk jo fra 360 til Playstation 4 Ja, stemmer Og, og det fine med det er at hvis jeg nå kjøper mig Xbox Så kan jeg få tak i de eksklusivene som jeg ikke har tilgang på nå de siste ti årene Mhm og så kan jeg gjøre det samme når jeg får PlayStation 6 neste gang. Mm. For det kommer jo til å pumpe ut det som er verdt å, å spille, det lager de tre utgaver av. Ja, selvfølgelig. Ja, så jeg er jo ikke redd for at om jeg ikke har PlayStation 5, så kommer jeg til å gå glipp Ja, det er jo veldig fornuftig, tenkt jo ikke. Hvis jeg ikke har PlayStation 5, 6, 7, for ja, kanskje. Og så kontrollen mm. digg på Microsoft. Kontrollen er bedre. Ja, vel, altså folk har ju skrytt av den DualSense-en, altså de de nye funksjonene, men eh, spakemessig så har jeg jo alltid vært i favør den asymmetriske modellen, Xbox-modellen. Ja, nå har jeg Switch som kan gjøre sånne sirkustriks uh, med kontrollene. Mhm. Jeg vet ikke om jeg trenger Playstation til å det samme. <laughs> jeg <Ja>, har det samme. <laughs> Jeg har aldri holdt en sånn haptisk Playstation 25-kontroll, så jeg vet ikke hvor bra det føles, men folk sier jo Åh, det er fantastisk, det er en revolution, men folk sier jo det hver gang, liksom ja. Nei, altså, jeg tror det er fantastisk men kanskje etter mm. to uker så tar du det for gitt, da mm. Nå sitter jeg forresten ser på Steam Deck her som snurrer foran meg i tredje Har ligner jo stygt på eh. Wii U-kontrollen, altså <laughs> Ja, litt sånn stor og Ja ja, den, jeg tror ikke den er særlig, um, kan du si, lett å ha i lommen. Nei, jeg tror heller ikke det. Nei. Men han ser, han, han ser stor stygg og smut ut på en gang. <laughs> jeg, jeg går ikke sitter og ser litt på den, og... Det, det, det er mye kraft, men det står jo at det koster. Den billigeste modellen kan du koster... 3,99 dollar, mens Switch OLED-modellen koster bare 3,49 mm. dollar. Så det er allerede 50 dollar dyre å ha. Ja. For den billigeste. Ja, det er 500 Nei. kroner det som sånn, omregnet det kurset, egentlig. Ja. Mm. De kommer nok til å koster 5 000, sånt, for det er sikkert den billigste modellen, vil jeg tro. Um. Så du må flekke opp lommebogen, altså. Mm. Og her reklamerer okay. du med Jedi Fallen Order, og det har jeg vel enda på en spillest, du må jo ha ting jeg bør spille. Eh, på dekken, mener du, at de ja. sier at du kan kjøre den Jedi Fallen Order bra på dekken? Mm. Ja, ja, ja. Ja, Joka, den er på lister i. Det, det er vel du som har spillet mitt? Sannsynligvis, sannsynligvis. Nej <laughs> Nei, vi, vi spiser på det, må vi se uh, uh, Jo, det stemmer det kan stemme. ja, ja, ja, men da må det jo bare kose deg ja, ja, ja. Uh, Jeg har to t-spill som jeg ser litt frem til nå i høst Ja, kjør på, kjør på. Uh, Den ene er Turtles uh, Ninja Turtles Shredder's Revenge ja, så uh, Som er en sånn, god gammeldags Uh, Sidelengs uh, Street Rage-aktig uh, sp Spill For jeg tror det er opp til fire For du skal selvfølgelig kunne være Michelangelo, Donatello, Raphael Og Leonardo uh, Samtidig uh, Og det er lagt av de samme folk Som lagt Street Rage 4 Så det lover jo veldig bra Problemet er at de har ikke sagt når spillet kommer ut uh, Så Da var man bare vente i spenning uh, For det er et spill jeg vil gjerne spille Med begge dere to på i Ponzufer samen där med kan banko fotsoldater. Jag ska vara jag ska vara det är sagt. Det ska vara Mikey väl. Ja. Han är Leonardo. Magnus, Gudö. <skal> du... Rafael. <laughs> cool, but he don't he can't say. Si? He's cool but rude. I love rude but cool. anyway, ja, Han är en grinebitare alltså. Ja, det er litt sånn Altså, jeg, jeg, jeg som sagt Emo. Tør, altså, i barnehagen Jeg, jeg hadde aldri Tørtlesfigurer Selv de andre kule med. hadde Så Jeg har egentlig ikke peiling hva de heter jeg, jeg... Ja, det er trist å høre, Magnus At du ikke har vokst opp med turtles Altså, Raphael er jo emoen, tenker jeg Og så altså, har det jo ja. Leonardo som er En sånn prektige, selvunntemt Leder-type Jeg det er Leo Leo, ja det var ikke det jeg sa Ja, det kan være. Eller, det være sa du Donatello Jo, nei, det, du sa det sikkert riktig Jeg tenkte feil Donatello, Donatello han er en er... tech-boy Ja, er, han er hjernen liksom Han er hjernen Og Mark Langeo, han er du. bare happy-go-lucky Han er party-gutten party Han er det kultast, du Ja, altså Jeg leste jo et eller annet sted at uh, Disse fire Turtlesene er basert på fire erketyper uh, Som Aristoteles snakket om For lenge ah. siden ja. Uh, så so det er liksom Gjennom tidene så har det alltid vært historier om Fire personligheter uh, Som har samlet sammen Som utfyller hverandre Som har laget et bra team Og det ser du igjen i Sex and the City Hver av de personene er sin egen turtle <laughs> Visst <Ja. da. laughs> uh, Men det kan det være så Men ja ja uh, Jeg har ikke sett så mye på Sex and the City Men jeg har sett mye på Turtles Ja uh, så ja, vi skal Turtles, og så har jeg også, jeg er men samtidig så frykter jeg litt Metroid Dread. Åja, oktober. Ja, er det kommer jo snart. Ja. Det, det passer jo litt med sånn Halloween og sånn skummelt. Jeg liker jo settingen at det er 2 liksom dimensjonal Metroid, uh, og dette er litt sånn ventespill til Metroid 4 kommer ut. Ingen vet når den kommer ut, men Uh, stilen er jo bra Det jeg ikke liker er liksom tanken på at denne Dread-roboten alltid gjør det til Og du kan ikke slåss mot den, du må springe fra den Jeg vil heller slåss mot den Men det blir litt sånn sånn Resident Evil Nemesis At dette er en monster å komme ytter deg av Bra. til Bruh, bruh Hva eneste du kan gjøre er å springe uh, Du hater i alle spill Ja, ja Har tid løp det ut eller verden eksplodere Eller en gal robot jager deg Ja, øh uh, men alltså så ligger ju settingen och atmosfären, det är bara den här dread grejen, dread aspekten som plagar mig lite. Det är inte säkert det är så stort än så stor del av huvudspelet. Eh uh, så jag må ända lite på anmälsen, men hvis han får bra score, säg 80 eller 5 av 6 eller 8 av 10 så kör vi grejen dock. Mm. Kan man se var det Nej, då då väntar inte det kom på till <laughs> oh, 8 Har haft åt av tid att punge det ut fullpris. Eh, ja. Ja. Oh. Ja, rätt att säga. Ja, men det är högst det alltså. Ja ja ja, det det det ska det ska likheter för dig på köp spel på lansering fullpris alltså. Eh då ska det være minst en 8. minst. Eh. Men det det var ett spel som jag eh, synes ser veldig gøy ut, men som vi ikke, ikke, ikke kan kjøpe alene, og det er Aliens, uh, hva heter den? Fireteam eller noe sånt? Fireteam, ja. Uh, for der spiller du sånne uh, marinesoldater som havner på en eller annen koloni, og så må du jo mot horder av uh, disse Aliensene, som ser väldigt gøy ut, men det de spiller ikke alene. Uh, det minner jo litt om Gears War Horde-mode. Som jeg synes var veldig gøy da, på Xbox 360. Ja. Uh, så jeg vet ikke, Jokka, om du hadde vært interessert... Nei, du har ikke så mye tid da. <laughs> jo, men det er et fint uh, koop-spill uh, som går an å synke litt i. Ja? Hadde du vært interessert? Enten PC eller Playstation? Ja, absolutt. Ja, ja, ja, ja. Men da skal jeg holde utkikk. Hvilken tid er release uh, på det? Uh, jeg så jo jeg så jo en anmeldelse i går Så var han sikkert allerede ute Ah Hva sa anmeldelsen da? Uh, den sa at noen av oppgavene Når det var midt i kampen så var det veldig gøy uh, Og det var veldig kjekt å samarbeide Men noen av oppdragene blir litt sånn repetit Repetitive etter hvert uh, Du ser det mye av det samme om igen. Ja uh, Så det er ikke nok et spill vi spiller hundrevis av av Men uh, kan være kjekt Et par kvelder ja, då vad är det visst ett 4500 kronors spel. Ja. Ja. Eh, jag känner inte den typen av Magnus. Uh, men du kan ju kika på det. Tack. Kätta, så du Alien. Mm. Skal vi se om vi finner hele hela namnet. Eh, uh... Fireteam Elite Aliens. Uh, ja, Ja. Ska vi se på Google-treffet, så ser han fikk 7 av 10 på IGN, så fikk han 5 av 5 på instantgaming.com. Det var voldsomt. Jeg har hørt om instantgaming.com. <laughs> Nei, jeg vet ikke, det var det første som dukker. <laughs> uh, Sounds legit. Uh, og du, du spiller på grupper av 3, sånn, da er vi med 3 stykk. Det passer jo veldig fint. Uh, er dette basert på... Aliens-filmer, Det er akkurat. Mest på toen kanske. kanskje. Der er det mest explosioner. Det er det mest explosioner. <laughs> ja, ja. Hm, PC-en men... Ja, nei, jeg har aldri vært fan av de filmerne. Den filmserien, det må jeg innhående. Men, ja... Du, kan du se noen trailere og lese noen anmeldelser og se om det er noe for deg? Eller skal du bli med i Fireteam vårt? Hvis du vil, Magnus. Ja, nei, vi, vi får se. Nå leser jeg en anmeldelse mm. her. Men jeg har ingen flere spill i dere, sånn, for denne høsten i hvert fall. Nei. Mm. Men det er jo no nok spill å se fram til det, men det er jo ikke en sånn blockbuster som venter da. Nei, det, det, altså det er jo litt av, ja, på grunn av året og pandemien og, og mange spill har blitt utsatt og, og, og sånn, ting er litt på vent, fortsatt, eh, og hele 2020 og 2021 har liksom vært sånn venteår da, litt sånn ventepølseår. Eh, men ting kommer, ting bedrer seg, håper jeg. Ja, ja. så ska vi medska gå av segment där. Det tror jag man kan göra. Uh, uh, uh, uh, er eh är det är sent eller ska vi säga si god kväll och tack för något, uh, Jocke. Ja, men säg si god kväll och tack för något. Uh, ja, Også, og Så får ju lyssnarna glädja sig till Mortal Kombat filmomnämlelse. Ja. Eh uh, får se filmen du og Magnus och nästa episod så ska man definitivt snacka om Mortal Kombat så inntil da sier jeg takk for meg på gjenhør og på gjensyn Denne episodens avslutningssang er hentet ifra Psychonauts 1 musiken, og det er selvfølgelig Peter McConnell som har lagt den. Og den sangen har en skikkelig sånn Danny Elfman vibe, føler jeg. Så håper dere liker sangen, og hvis dere liker sangen, så kommer dere helt sikkert til å like spillet, og så kan dere kjøpe toen som er ute akkurat nå.